بسم الله الرحمن الرحيم قصه سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام واقع او حالت عيسى ابن مريم عليه السلام ده الله تعالی د حکمتونو او د نشانه کارونو نه چې آدم علی سلام بغیر د طلع مده دي واقع د دې سبق خلاصته دا خلاصې ده چې دغه ټول شی سبق خلاصو لیکو سبق خلاصته چې څو ترجمه لیکي کله دا کوم سبق واره حاصل سره وبستر پخوله اوسر ته کی معنی بنيږي دا الله تعالی دی غنه حکمتونه دي نو دا کوم حکمتونه نه یو دا حکمت شهدا علي بغیر د مور پلار نه پیدا کلي حوا بی بغیر د مور نه پیدا کلي دا ورانګي عيسو عليه سلامي بغیر د مور بغیر د پلار پیدا کلي او با تکون انسا نوانے دو مورو پلارنا پیدا کلی دلتا او اپلا دو عیسال سلام زکر کئی نو چکلو اللہ ارادا اکنلا دو عیسال سلام دو پیدایش نو مارین بیبیتا د مورتے د انسان پر شکل کی جبریل راولے گو خوپاو او اخ کی چی د سجدาศو وا دغه وسلخانه یا دغه زمانه چکم مناسب سو تکړه اول ته څکول صحیز نه څکول پاکی حاصله ولا لامل بلی دې لامل له په تا کوښته تر راه او کیا دا د لاملو نیته کلو خو پو بض حالت کې نو زه که روښتو بی راضي چې په نشتونی کې apo غريوان کې خو کوټک شله مطلب دا په حالت غیر کې نو هر کلام بل ثاني ونه پدغه وخت سره جبريل له منځن په شکل کې راځي وني دا له نه پناهیتو وخت چې په ځال لږه خوره فلې راغې او چې زه ما لرش او ورته وني زه د الله پر استمه او د الله تر پر هغه نم چې طالب اچي درک ما او هغه ځکه چې زمبل اډر ته الله پرمات کاغو له جواب او کو آزمابت هم بچی ما وعده کړل او نږه جنا کار او بد کارا خزمه جبريل ته ول ذکر الله ته رسان دی تک شو اول الله څخه طلب غیر دو خوند بچې در کې چې خلکو د پاره یو نه وي علامه وگر او رحمت دغه چاره پاره چې سو پیمان راوړي خوا, او الله د دی د پیدا وخت هوکم کلی دی او بس خامه خ خا نو نو هغې ح و او دی کې دوه ساعت نه چېتهشیوش در د پ راغې سر تکلیو شو نو د بچي د زې ګولو د دا پاار داسې یو طرفته شوله دس د کژره وونه او د ق یخته بس کې نهستا اوسک او بچو وزګو ټک شله مې دا بچو ځان څه په فکر اخر څه د خپل قام خاله شړاله ناغوده ګمانو کې دی ټول د زنان شریب او هغه دا اراده و چې دا فکر را جمتی په ځاټوبانه هغه و ته اشاره وکړ چې تاسو د دې نسل کټه پوسوکه او هغه ته ویل چې ګورمن به دغه ماشوم څه څنګه خبرو کوي چې کې دی نو انشاء الله سلام توچ اني عبد کتاب زدا الله بندے ما الله مال کتاب را کله زدا رنگ سو الله مال کتاب را پیغمبر پر می جولئی او زبر برکتی ما ماته داد حکم نکلیبی نو پتہ ووخه کی کوئی تا دا مریم بیوی چیده زبراعت خارش چوده دا الله عیسی علیہ السلام شکل دیش کال تو ورشد الله پیغمبر جوړ کو او انجیل پی نازل کو دل خر کو ایمان راو داغن اشنا اشنا معجزی و دعا چه ده خطه راته شکل جوه په ده مرغی به بکی پوکیو کناخه با چش به شولا اول وطلا با او خاد الله په حکم بل وطلا داگرانگی مرزادی ایلانده برو غول تک شولا په دواو یا پیلاش داگرانگی ده دا برگی مرزوالا او ملی به ده الله په حکم مراجواندی کول نور ماجزه داوي چه ده دا اسمان نبولا تایار دسترخان ده خوراک دا کراتو او بلا داوست چې د دې قوم خلک چې کوم کومي چاونه چې هغه به څه خولل او څه په کورونو کې ذخیره کول نا غو ټول به د تطاسو چې به ګاچا څه خولېږي فکرونه او دغه په دې باندې وڅكيتل چې خولای دې ته څنګه دالونه څه وي نا غي راجه مشول دی داوځینو حمله وکاو د دې په کوروارو له نو شو چې دا غي هوزان او هغه بیا نه موشته او چې څه هغه مرکه ورغلی وکړم مدير بصور دی ومن بصور انا هغه ته لاسمان ته خېجو نو الله په شکل باندې هغه د تصکو <تصفيق> دیساله مساوی نو هیڅ ته هغه په شله باندې کو او ایسا هغه لاسمان ته خېجو او الله د قران کې داغو چې وما سلوا او ما قتلوه او ما سلوا غنره تاسو تختل مرګری باندې دا شو اوس ګورات د څه خبره ده داګه سن موږ واستلایته شو په دا دا وګورئ چې سیم راځي دا د پیښو کیسه دوی وایي چې موږ ای سالې سلام ماجلین چې ساره سلام ماجلې ستا سو مارګریټه شو یوګوسا اوا تاسو اا دا مولانه شوبندې په پیښو کیسه دا وایي چې پیښو دا زموږه هڅه لا چې دا غنه ده شو څه ده دوی چې موږ هغه وژنې چې هغه وژنې شو ستا سو شو دغه الله ورته د فرشتي نه با سر واغسته د غوصابې ولورکو ترمنه پر ژوند دغه مورچ ده اسمان ته دې ده چې ته دونه سورېږي با تشوله هغه وفات شله راته شوله وفات شله د بیت المقدس کې د پنځو علماء کې صالح سلام دې تر ژوند ده او د نبی له سلام ته شريعت باندې ورکړي سلیقي او یو کاتیر بامن پریدی صلیخ کالا و پدید دنیا جنکی دی بحجر اللہ نبی علیہ السلام دی قبر زیارت بود کلتباو پاتش دا غبت جاونکی با دا پانکلیش کسیتو سیدنا عیسی علیہ السلام و اقلاد عیسی علیہ السلام من حکم اللہ تعالی دا اللہ دا دي چې دی چین خلقا خلقا آدم چې پیدا کرده دم من غیر ادن و امین بغیر دم و غب لارنا و خلق حوه او حوا بي بي من من دي پیدا کلی د من غیرمن بغیر د ووره خلله قو سامن غیرې ادنو پیدا کلی د سال بهغیر د پلارما و خلقبقیته نو انسان من دن و من او پیدا کلی د داقی فیل قسمنه د انسانه نو د مور پلارارما لمما اراده الله وهر کله الله اراده او کلله خللو ق نهبي چې پیدا خپل نبی ای سالاله سلام ارسل سوله الله مم جبرله الله نو بلو مرمې ته جبرل پ صورتې انسانې په شکل انسان کې وکانت او و د وک پیزم په دا جدا شوي متله چا ته ل کوې کوم چې د اصلافونه جدا شوي في مکانین شر دارا پاغا شرقی طرته کورو شرې طرفته ځ کې حی په د و کې کاتته وهتهتهفیلوې تی چې لامبلې د یز نه خپلهز نه فلممهه اجیبرې ار کله چېي د بجی برې لستات می نو پهنا او سره دی نه یاطببا اډان ح چې للی نه چې دا شي دی شي جو شي اجاه نو جواب ورکاو دي ان هو رسول من قبل الله چې زبېش کار رسولم د الله تعالی طرفه جار غرب بیا ها ولا دن چې درکم تا ته بچي چېر کې الله تک څه بچي واه يكون نبي نشي شیباغا شیباغا پیغمبرو نبي وي الله فرمای انما انا رسول ربك ب... او د جبريل بے شکا زاستا دے زرفتا ام لعاب لکی غلاما زکیا چه درکن تا تا غلاما زکیتا زکی مستقی پریزگار پاک پتشلا فاہرا من الزنوب زکیا زدی جمع از کیا رازی فا اجابتو اغی جواب ورکو کئی فا یکون لی ولدن سنگ بیز ماد پارا بچے و انا لم اتزوج موادن دیکلے و لست من احل البغا او زنی ماد بات سار زنانا ونا قالت اولی مریم انا یکونو لی چنگا بیزما ده پراغولاون بچه ولم یمسسنیون دیر سیدنیماتا باشرون چو خاول ولم اکو بغیه او نیم از چو بدکارا نو گورا ارت تک ده چی که خو اللہ, اللہ و لت اصباو میو سلید و ساگو ما مالا استاد د بچی سوال که بچی سوال که بچی سوال که ونالا که چند تقو وعده و بچي را بچی چی بچی نو مخی خود وعده نو, نو نی فقال له ولو له هذا امر هيون دسان کار دی علا ربک پرب سابانه اراده اراده کړي د ذالک د کار یاکونه د دې لپاره چې وګرځي علامه للناس علامه د پاره د خلق او علا قدرت په خپل قدرت او رحمت او رحمت لمن دا چا د پاره امنه چې ود باندې ایمان راوړي وقد حكما با ایجاد یوه حکم کله پیدا اوخ د دې ولا محاله او خام خابه کی ګلا محاله عملت بیږي محېاخلم تمزي ساعتو می نهحملېي او وختې نو درګې نو ترکلیټ شوه د دغه عمل نهحت ته اح تردي چې موسې کوبي الله میویللا دا در د ځ تلیب د بلچو در د ځې ته پوردو کټف شوه فاجات نو راله تهخته جزو اخلت دی چانګو د کجررو ځز د د جمد لري جمع چې زه راغی نه خلک جوړی ته الکتریکی ښا او محرشي لیکلی دي چې دا وڅه ک جوړا و شرم نو د غرنګي میوې شنوالم پکینو او راوخت څو دا ی خنې و د خنې زمانه ور پخنه په بوټو که لګنه کنه په وضعات اووي زیې دا بې س مظاحمت علاق کووي بیا راله خپل کوم ته حاملهتهلهوو چې را خص دغه ل حامله حامله نه بلکې را خصې وه دغه بچی نو نهغو بمانو کو اناجاد ېږ چې را وړی د دا بچ من تر لا پې رستا ځنا فاعتت ېقوم الله د کو دداخللي فاعتت ې په را خصې او دا بچې خپل قاللو ویل مې و ای مری لقد جئت شيئا فريا یقینا تاكره ديال کار عجيب او حیرت انگیز او همو او دي اراده او کلال دي اراده او کل دي او جمعا چرجمي کي بالحجاره اشارت فاشارت لهم ندي ورته اشار اشارت لهم ندي اشار او ليله ما شوم تالي اسالو چي تاسو څه کوي فقالو نوله الاغو... فقالوله هغویدي مه مویل کرفه نوقلې موچ به من خبري وکوو من دغه چا ک راسانه ف مادي چې په چکې فغې کې صين معشمو فقاله له هم ایسانوثال سلام رتول اني عبد الله د شرکه الله آطانل کتاب را ما ته کتاب وجه عللي نهدي یو ګرزولېز ې او ګرځولې به مال راو او بګل سي مال را هيا ګرځولې د مال راستو برکتی اے په ماجی سوال دا چې خدای خپل پیغمبر نه ور شوو ماجی د پاره دتی تستای کو نو یعنی دا ثابت یقیني دی زکه الله امر او د پیغمبر خوښه اينه ما كنتو چرته چې ما زو ساني بي صلات ما عمر شوه د پ سوالات باندې په مان زو زکات یو په ورګل د زکات ما زم ته حیات تر څو پوري چې وَبَرًّا بِوَالِدَتِي بواې دتی بِوَالِدَتِي ک کوونته بوالي دتی د خپل مور سرهواې ده ول دکه بخاضې مور و که نه هم جعلني ان مزوج بارننا فرمان شقییم بهضخته والسلام سلامت یاد ع یا فمابانې یو ما غوررض وولید تو چې زه پیدا رال ش د الله مقررب باند ګانو خ سر د په م نه د ذلك کهنو په د وخت کې ته حققطته وا شو ددي د پااره له هم ددي د پااره بره اته پا کوله ل والا ما دله غسا سسی نه سنه ته نه هر کله چې اوور صید ساله سلامهکاره ته بعدله ووررسولن الله ګو پېغمبر الله جوړو پې غمبر ټک شوه پېغمبرې انزل لالهې اننجله و را ولو په دبانې اننجیلوه نهې خلکوون کاې را ډیرو خلکو پمان را وړوهوه م مجزات یو دد د مجزونه مجززت ته ته و خلکې عادت کارتهویللی کېږي ناشنا کار چې عادت سلاې بالکلو نه هو چې و دکانه یو سویرو رو می نه تینې جوړول سه د خټ نه شکونه فران د مرغو و په خوفی نو په په کې وا په یکوونو پهران نوغ به شومرغې ب لاپوکم ده داسې کار چرته کېږي خټې نمغې خو به ځم جوړکم خو دی کې په ک نه زه د او دغه چلو کوم په کې چالو کوم پهديې کېږي نه نو ته کې مه خلې خلاب عادت کا در پې همبرران و یبرې اکما او د غرنې جوړهل بیسې حتمن کول ب ناب نه خلککو اکما چاته لکیږي دین دا کتاب تا غره خوله د سترګو چې کتاب ته غره چې کتاب ته سترګې ته پاتو ها او يبرئ الاکما دې مجنتو شو چې وستاس ته ده که آره غو نه دې کو ها اکما چاته لکیږي چې پیدا شي نابی نایی یا اغیر چا تاییی چرستر گرسی چه قوله شوی تک شولا و الاب را سودا غرنگی زبرگی والا ویحوی الموتا او راجوندی کولو بی ملی اقبل نابی ازن اللہ پوکم دا اللہ داست ناشناکارو ندی کنا و مین موجزاتی او داغد موجز و نایزن دا همو نزول المایدار کزید اللہ سمان نا. مایدو بسترخان که سپخ دلی سرخان تش دی خط تاویی او ماي دت تولې چې باغواني څه پراتي کانيارچ موږ سره ماي د اسمان او اخبار قومي او دغره په دې د قوم ناغه او خبرنا او حالات څه چرې بما يا کولنا اگر څه شي خوللي او ما يا دخيلوا اگر څه څه چې په کور کې ځي را کوماندان دې نک أنت څه پروګرام وو دې کنه به هډر سره زهو ته خ شوم زهو ته زهو ته یررته کلې په نوم زهماندان پرورامې کله د او کو راجی او د ق داې وغ دی وې نو بلله ور پروګم کلی نو دلته با نه وکلهله مولیې بس د داله مخواغ ته چې سر او قاار بل په مکتې پران راغلیغلی کو د خو ما ته په ولې د د کلې په ور منبل کاچ نو دجنې په شپې پروګرام کلی نوله زما خپل میمانو مونږ هم نو دا خاصن دغه په څه خبره کوي هغه ته ویلي مو جوار چاته ونه وسته نو ما ته ویل چې تارین کله ما رنګ ته کله ما چې څه پروګرام کله دی او زما لغای چې مرګ لري راشه د غزال نیک سره او خریال تا کاڅو ټیم څه باندې ویلو په پروګرام کوم مال اوس کې کو ځان نه فرانا نه او طالب خاصو مال څه پامه د خیرونه په بيوته او هغه چې د خیران د به نو پا دی خبر آبانی خالق دی دو سشتی دی دو سدادسنگ پتلی دی تب سنا و قد اغتازت منه الیهودو پا دی خبر آبانی خاپا که دل با قار دل با غازو یعنی سوار آزاغیزن دو سیوالا که دل با پا دی یهودیان چی دی دو دادسنگ پتلی فاتتا پقونو اغی اتفاقو کو علا قتلی پا وجلو دادی پا حاجمو Hain. حاجمع جموعی لیتی دی پا غبلت کے پا دل یا د خله ب خیر ې په چابانې بجازهه ته ورده نه وتلو ص شوله سی_ب په کوورده چې فده خله ودون یو سی ورونونهته من هم د نه و یو اوه چې نوم دغتهوو ی او حال یوجد هودو بیا نه مو د لره فده خللولی نو وررن را فوجدو في ش همې نبيانين دو پرشاند إيسا علیه سلام صحيح فقتلوه نمي وجنه وصلبوه او صحيح بسوله کو فانتل واما عيسى ورچ إيسا علیه سلام نفرفع الله إلى الله غت کو اسمان توجد فذالت قول تعالى دا وجد ده وجد الله ده برمان ده وما قتلوه وما صلبوه نمي وجنه ده سکل ده بسوله كله ده, ده ولكن شبها لهم لیکن پدیو باندې مشابه شوه ده ما ته ټول خبره وکړنه او قولی تعالی او د الله د پرمنشي بلده په الله الیه الله ذات تبله له شت کلیده او قال الله جل عز و حکیم ما زوره و رحمت ولا ان شاء الله د دې دشمنان مخلاص کو پنځنه او فلزان ته چت کو پدی هم د الله حکمت او دنده پدې باندې الله زوره ورده او حکیمه حکمتوال دی یعنی بر کائنات مان چې نور پیغمبران دون شیدان شو دیم شیدل شو خو بده کې ودلته حکمتینو چې په زکریا علی السلام له پسر باندې ارکه خو دل په مېز وکاون ولې دغوه خدای نه نو چې نبی سلام په توید کې زخمې کې دنو ولې دال نه نو خلاص چې حکمت وکاسه الله او الله وروا غسته دیتا اراسته کو خسته کو او شاف الملائکه په صفتو دن د پرېښتو و هو حيّن الى الآن و ترننا پر جوانده دی و اما مريمو او زمن گورو تول دو پیغمبرانو ببارا کی داد غده پیسال السلام کیودا زمن ايمان و عقيده ده چه پاگه مرگو آنی ارابا اکاغستو بوده اکاغستو اا نو <coughs> زمند سوله پیغام انسان اسلام په بارک خو زمون عقیده دا چې څه دا ژوند دې دا, دا پاسمانو نه ژوند دې نوغه پیغام بارانو په بارک زمنګ دا عقیده او ایمان دې چې په دې دنیا باندې پغوم مرګ راغله سو مرګ راغله دین بعد تمون څه شوې دې د دې ژوند دې لکه ما چی وو الله ولا جون کله او د دین علاج ونده الله ولا جونور کله د دین څه دې علا جون دې په ملو په مور باندڅوک خاړ په جووندوو بانې د د د ژاندو میرا تقسیې دژوني په باې ببل سوو کي نه بل خلی په مقرره کي دا سر د داون په ریبانې د لاله کې چې باغبانندې سر دی مرو خ الله هو حي د دین الله ډېر غوړ د ټاکلیفاتو نه اخلاص کوښته جوړونه ولا ورکل د پیامبر حياتنه موږ د کڅ کې مونږ بلل روان سره د روزه د جمعه نو موږ د مدرسې مدرسه حيات النبی فضاله و اما مریم او چې مریم د امه مور دغه نو فتو فی تغوفات شبا دره طيب فرد چې تولد دیناب مدته قلیلته فلګ مدله وخت باد جوان دی او وفات وضع في نض اوضان كلاش في بيت المقدس قدته في بيت المقدس ثم انه ينزل قبل قيام الصاد ابدا توره كجي وقت مخذ تن قام كده لو قيام ويحكم بشريعه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي صليب بشريعه بنو عليه السلام ولا يدع قاتنا بفري دي خاطر ويمكث مده 40 سنه تن او دا به وخت دی لري په دنیا کې چلوې خاله ثم حج به حج کوي او زورو زیارت به کوي قبر محمد صلی الله علیه وسلم دا نبی سلام په قبر ثم يموت زياره کوي او دفنوي جواري دغه په گاون کې وا الله علیه